ואין לחום לו, והמשתכר, משתכר אל צרור נקוב. כה אמר אדוני צבאות, שימו לבבכם על דרכיכם. עלו ההר, בהוויתם עץ, ובנו הבית, וארצה בו, ואכבדה, אמר אדוני. פנו אל הרבה, והנה למעט, בהוויתם הבית, ונפחתי בו, יען מ...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 וישמע זרובבל, בן שלתיאל, ויהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, וכל שארית העם, בקול אדוני אלוהיהם, ועל דברי חדי הנביא, כאשר שלחו אדוני אלוהיהם. ויראו העם מפני אדוני. ויאמר חגי, מלאך אדוני, במלאכות אדוני לעם, לאמר, אני אתכם, נאום אדוני.